107.8 de l'FM, radiopalafrugell.cat i nosaltres a continuació en aquest matinal posarem la mirada en una activitat que tindrem la setmana que ve. És una activitat doncs, que arriba a Palafrugell, com a molts altres punts de Catalunya, per doncs, treure'ns una miqueta el mal regust de boca que ens va deixar doncs, el fet de no, no poder celebrar Sant Jordi. Estem parlant d'aquesta doncs, fira del llibre que es farà aquí a Palafrugell i per parlar-ne tenim amb nosaltres avui a la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Palafrugell, Mònica Tauste. Bon dia. Hola, bon dia. I també tenim els estudis de, de l'emissora, a la Noemia Darnius, responsable de Joventut. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs, gràcies a totes dues per venir fins aquí a fer aquesta entrevista, doncs, per parlar d'aquesta fira del llibre, que com deiem, arribem aquest ànim, no, de doncs, no serà el mateix, però com a mínim donar l'oportunitat també a, tant als llibreters com als floristes i també a la gent doncs, que pugui gaudir d'una jornada com és la de Sant Jordi, no? Sí, tant. Aquest any és molt diferent. als mm -hmm. altres anys, tant a l'ubicació on es posaran les parades, que serà la plaça en Mangarda, com amb l'horari, que no serà pas tot el dia, sinó de 6 a 10 de la tarda. mm -hmm. Aquestes són els principals uh, aspectes que hem de conèixer, no? Plaça Armengarda, ubicació, la plaça petita de Camp Mario i després aquest horari, doncs, són 23 de juliol, per tant, en principi ha de fer molta calor. Uh, per tant, heu pogut apostar per aquest horari més nocturn, no? Exacte, sí. I també, doncs, poqueta estona, no? Perquè, bueno, uh, per intentar limitar també una mica aquesta exposició social uh, uh -huh. a, a, a les persones, no? La veritat és que ara portem unes setmanes més de relaxament, però igualment s'ha d'estar atent a la situació del virus. Per tant, suposo que fins a la darrera hora també una miqueta alerta no? amb, amb les antenes posades, no? el que pugui passar. Exacte, sí. Un dels, un de, dels requisits o... o un dels condicionants d'aquesta de, fira justament serà el, el que es controlarà eh, una mica l'accés, és a dir, no, no serà eh, un espai obert, sinó que només hi haurà un espai d'entrada de, i sortida i, per tant, estaran controlades les entrades Uh, llavors s'anirà controlant l'aforament i si veiem doncs, que, que s'aglutina molta gent doncs uh, anirem això, restringint una mica l'accés, mm -hmm. però ja s'ha pensat de manera que, que es pugui passejar doncs, còmodament i, i que no, això no, no, pugui, no sigui un, un inconvenient M'agradaria mm -hmm. que la, la, aquesta fira ve a substituir que seria Sant Jordi, he volgut una miqueta desmarcar-vos no? d'aquest nom perquè, òbviament, Sant Jordi és el 23 d'abril i, per tant, una miqueta és, sí, donar l'oportunitat però eh, tenint clar que no no serà, un, no serà Sant Jordi no? no, no serà Sant Jordi simplement són floristeries i, i llibreters no hi ha cap entitat i hem volgut dir-li la Fira del Llibre i la Rosa no Sant Jordi com a tal uh -huh. uh, La resposta que heu tingut de, tant de floristeries com de com de, de, llibre, de, llibre, de llibreries que al final a Fugit Frugelta poc són tantes no? uh -huh. com, com ha estat? Com ha estat? t'hi han sumat de, de seguida? Uh, bé uh, realment tant això he eh, floristerries com llibreries uh, ja fa moltes setmanes que, que pregunten que demanen mm -hmm. tindrem l'oportunitat i que estava molt a l'expectativa, de primer de que de, estava previst donc que es fet doncs, que, es, que es redactés un, com una mica un pla de seguretat mm -hmm. i, i també veure què es feia a les grans ciutats. Uh, i llavors bueno, doncs, van veure que sí, que tiraven davant que, que es, es, es definien totes unes mesures de seguretat i, i bueno, es va posar doncs, sobre la taula se'ls va donar l'oportunitat doncs, de, que decidissin que valoressin pros i contres, i finalment doncs, van apostar per, per això, no? doncs per tirar endavant la fira. Mm -hmm. eh, grans ciutats com Barcelona, o més a prop, no? aquí a Girona doncs, també es farà aquesta, aquesta fira en un format similar, eh? aquest, aquest horari de tarda, òbviament. Eh, suposo que dins d'aquest protocol, al final -tots, eh, tots els municipis van cap allà, no? Exacte, mm -hmm. sí, sí. Ah, no, nosaltres n'hem fet més que, que veure què feien mm -hmm en els altres llocs uh -huh. i per tant, quina és la participació que tindrem, com és l'organització com, com, com estarà establerta la, la situació bueno, doncs, eh, el que, com he comentat abans, la idea és fer, eh, farem un circuit tancat eh, es col·locaran doncs, les, les parades al centre de la plaça Armengarda uh -huh. es centrarà per eh, per la banda hi ha, hi ha dues entrades una de la per les escales i l'altra per la banda que hi ha com més com eh, més accés per mobilitat, persones amb mobilitat reduïda, llavors les escales quedaran bloquejades, només s'entrarà i sortirà per eh, la part que és com més planera mm -hmm. perquè ens en i llavors s'entrarà per cap a l'esquerra es donarà tota la volta, hi haurà parades mirant cap a una banda i les i altres parades miran cap a l'altra. No es miraran entre elles les parades. La gent no passejarà pel mig de la plaça, la gent passejarà pel perímetre de la plaça. D'acord, eh, o sigui, les parades estaran ubicades ben bé al centre, no? Ent Exacte. Per entendre, hi haurà aquest circuit que es començarà per l'esquerra sí. diguem-ne, bueno, al final la situació ja la trobareu allà eh? sí. estarà ben indicat, eh? sí, ara per la ràdio ja... també, ara... sense, sense imatges és més difícil sí. eh? però eh, perquè ho fes una idea és això, eh? un circuit tancat amb les parades al mig i amb una entrada i una sortida que és el que s'està demanant ara no? en, en qualsevol Exacte. acte evitar al màxim doncs, el, el contacte sí que bueno, no? la gent haurà de ser molt conscient de cada mm -hmm. vegada que, que s'aturi doncs, en una parada doncs, de rentar-se les mans amb hidrogel que es posarà a disposició d'això de, dels visitants eh, sobretot ús de mascaretes mm -hmm. Una... respectar a distància mm -hmm. i al final quants, uh, entre floristaries i, i, i llibreries quants desperades hi haurà? doncs si no m'equivoco nou. quan es fa l'habitual fira de Sant Jordi Clar, són moltes més, perquè a més a més de, de llibreries i, i, i floristeries, també hi ha altres entitats que s'hi sumen, no? d'aquí la diferència. Sí, sí. Uh, quan els altres anys, quan, quan la situació és normal, uh, solen participar al voltant d'unes 60 parades. Mm. doncs aquesta és la, la diferència uh, al final doncs s'ha volgut donar l'oportunitat uh, com dèiem també a, a la gent eh, que, que, que pugui passejar i pugui doncs uh, treure's aquest coquet que es va quedar en el seu dia per, per no poder salar Sant Jordi com dèiem serà el 23 de juliol de 6 a 10 del, del vespre i hem de dir doncs que sí que no hi haurà signatura de llibres però hi haurà alguns escriptors no? Sí, ja tindrem dos escriptors una noia que es diu Virgínia Ortega, uh -huh. que ha fet una trilogia, i en Jordi Prat, Jordi Prat també... que també treu llibre ara. Uh -huh. Perfecte. Suposo que, no sé, el fet de competir, amb, ja, això ja passa pel dia de Sant Jordi, el fet de competir en grans ciutats, també dificulta no? poder portar autors de, de, de renom, podríem dir-ho, no? que és una mica tot el que es passa cada any, no? Sí, Sí. Aposteu més per la, per aquí per als actors locals, diguem, un amic per per intentar donar també aquest impuls. Sí, i també aquest any ha sigut molt, hem estat com molt oberts a, a, a les propostes que ens han arribat més que nosaltres na a... a buscar, no? Sí. Mm -hmm. Sí. Doncs aquestes són les principals claus que ens porta aquesta fira de llibre i la rosa. Avui hem pogut comentar amb la Noemi i amb la, amb la Mònica. No sé si hi ha alguna cosa respecte a això que vulgueu també afegir, que no hàgim comentat. Bé, bueno, comentar, anomenar, si més no, a les, les floristes i llibreries que, que s'hi sumen, uh -huh. que és això, Flors, mag de floristes. Uh, llavors, la floristeria que porta en Quim i Zern, que ara mateix no recordo com m'estiu diu. Ja ens hi trobem. Uh, llibreria Vitela, que està a punt d'obrir, la llibreria, sí. precisament. Uh -huh. uh, Horta de la Viola i llibreria Port Palegrí. Molt bé, aquestes són les... Uh... I, uh, a més a més, doncs, sense oblidar-nos de la, la Virgínia uh -huh. i en Jordi. Prat. Uh -huh. eh, que també vindran, doncs, com dèiem... Uh a fer acte de presència durant aquesta importància també Flors, flors i Zern, eh? vull dir no, no, no tenia cap, cap misteri eh? el nom, però ho, ho diguem ta, tal qual com, com ha comentat les altres floristeries, doncs també Flors i Zern també hi serà en aquesta fira del de llibre i la rosa eh, això és el que volíem comentar al voltant d'aquesta activitat, aprofitant que us tenim aquí i que avui comencen els actes de festa major fem una miqueta també de recordatori, no?, que, que que sí. abans, que pugueu, abans que marxeu, que teniu sí. sé, que un, altre, un altre compromís. Però recordem, eh, avui s'inicien amb un espectacle infantil de la xarxa i després, des de joventut, també teniu altres propostes no?, que heu organitzat. Uh, exacte. Sí, demà tenim a les 11 del vespre en Peyu, amb uh -huh. l'orquestra. Sí. Dissabte tenim l'Anna Saez, que és d'aquí del poble, uh -huh. i la Su, també a les 11 del vespre, i diumenge tenim encès freixes i masoni a les set i mitja i a les onze al sí, pati de Can Genís si sí, sí, veniu que a la ràdio gairebé ho podreu veure també miqueta, algun tros, eh? no tot el pati es veu, però sí que es veu un fragment de, del pati uh, en aquest cas, aquesta és uh, no sé si alguna doble actuació uh... exacte, sí, sí. Uh, com que estàvem molt limitadets per l'espai aquí Can Genís doncs vam apostar per fer un, un segon passe a uh -huh. uh, un així més de tarda i l'altre doncs, més nocturn uh -huh. amb en Gerard cap de cultura vam comentar ja eh, aquestes dificultats de, per això es va fer Sant hem fet la majoria d'activitats dels enmetllers, no? per, per aquesta, precisament, això que ens dèiem, eh? ara amb la Fira del Llibre, aquesta, controlar els aforaments, la, les entrades i sortides, i evitar al màxim doncs, aglomeració de gent. Uh, això és el més complicat no? que us ha portat dins d'aquesta festa major que, ma, malgrat tot, s'ha doncs, pogut tirar endavant. No? Això suposa que també esteu satisfets, no?, en aquest sentit. Sí, bueno, una proposta diferent a la que teníem inicialment quan érem barraques i no mm. els enmetllers, però bueno, estem molt contents de, de les propostes que han sortit i, i de com ha anat la venda o bueno, reserva. la reserva d'entrades. Mm -hmm. Sí, perquè al final tot era en gratuït, vull dir, també és un dels valors d'afegit d'aquesta sí. festa major. Sí, realment, eh, potser una de les coses que ens deixessis com un regust una mica agradol eh, potser és el, el fet de que... Uh, poques persones en comparació amb altres anys uh, doncs podran gaudir uh -huh. d'aquests concerts uh -huh. no? perquè bueno, això hi ha hagut bueno, tenim llesta d'espera i ho bueno, sap greu realment el que passa és que no ens queda un altre que acceptar les, les circumstàncies i, i pensar que l'any que ve doncs, serà completament diferent i podrem apostar al màxim per per, bueno, no? per per una proposta com la d'altres anys. Mm -hmm. Doncs esperem que, que així sigui. Per aquells que us quedat sense activitat o sense poder assistir a algun dels concerts doncs, que s'han organitzat, doncs això, lamentem aquesta circumstància, però amb aquest ànim de que l'any que ve doncs, puguem fer una festa doncs, com, com és habitual, amb les barraques, amb, doncs, amb aquesta festa també que, que ens porta els diversos entitats, no? que també al final mm. és una de les grans damnificades eh? d'aquests canvis. Mm. Doncs en fi, nosaltres avui hem repassat eh, amb la Mònica i amb la, amb la Noemi d'una banda la Fira del Llibre i aprofitant que les tenim aquí, doncs, també res un petit tastet sobre el que serà la festa major que comença avui dijous i s'allargarà fins fins al dilluns dia, dia 20. Moltes gràcies, res més, i bona festa major, no? Igualment. <ríe> sí, igualment. Adéu.